Besök då Sjöholms bageri på Storgatan i Ängelholm. Fredagen den 6 mars har Vågen Försäkringsbyrå och Sjöholms ett erbjudande till alla era poddlyssnare. Säg Vågen för Vågen i kassan så får du halva priset på fikabröd och frallor. Vågen för Vågen! We're here to win a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 Oh, ett sånt det är kvar nummer fyra Omgångar bara och rögle på en fjärde plats Så det är tight kring de där platserna Runt topp fyra, runt topp sex Och vi ska spela in en podd igen Och snacka om det här superdramat Faktum är att vi har en riktigt god fruktsallad på gång Och ni som är lite vakna här Vet att det är lite dubbelbottnat med just det ordet Då återkommer vi till Men på menyn Superdramat då, så en, vilka matcher som är kvar Hur mår egentligen rögle med formen och Linus Alin har sin vanliga träningsrapport Och vi måste prata om skador som finns och så En intervju med Taylor Mattsson, ett gäng spaningar Och så lite New York på slutet Och du Linus Alin, du var lite imponerad när jag kom direkt från Leksand in i studion här Och körde ett poddavsnitt Men vad ska man säga om det när Daniel Roth har varit i New York Och hon är tillbaka hit det handlar inte om att du på någon grusväg ja, i alla no, fall inte. i Dalarna som du gjorde. Det <laughs> fanns inga grusvägar på Manhattan. <laughs> Härligt. Nåväl, det var inledningen och ni är med oss. Nu brakar vi loss. Det är så späckat. Ja, vem vill ta ordet? Vi måste ju börja, precis som du sa, med tabellen. Och Hyperdramat. Ja. Mega hyperduperdramat, du, kan man säga det? För det är precis vad det är. Ska jag dra siffrorna här? ja. Ja, då är det alltså så här. Lulio är klar, klar seriesegrare. Otroligt imponerande med fyra omgångar kvar. Har hundra poäng. De lämnar vi där här. Vi kommer tillbaka säkert, mm. nämner Lulio senare. Men ju två på 86 poäng. Nu börjar det bli tight här. Färjestad tre, 84 poäng. Rögle, fyra, 83 poäng. Djurgården femma, 82 poäng. Och så HV, 71, sexa på 81 poäng. Frölunda under det där så viktiga topp 6-sträcket på 79 poäng. Ska vi reda ut först och främst varför är det så viktigt att komma topp 6? Varför är det så viktigt att komma topp 4? Det är viktigt att komma topp 6 för då går... man gå till slutspel? <laughs> ja. <laughs> uh jo, men det <laughs> <laughs> <men> <laughs> <laughs> play-in är ju ett slags slutspel. Uh, nej, men då går man direkt till kvartsfinal för att spela bäst av uh, sju serie. Uh, play-in är uh, bäst av 3 ju. Det var där Röjle var försången om den ur mot HV. Men kommer man då topp fyra så får man även en hemmaplansfördel i eh, kvartsfinalserien. Och oh. den platsen har ju Röjle nu i helt egna händer. Trots att man har eh, gått knackigt eh, resultatmässigt på och även lite spelmässigt såklart på, på slutet. Så står man i ett läge med fyra omgångar kvar där man eh, har den i en liten ask. Och du är till spelarna nu och slår igen den och slår vakt om... Eh, Top fyra plats. Ja, det var bra att sammanfatta. <laughs> eh, när man röglar i kommit eh, starkt efter sista utbehållet och skaffade sig liksom, lite buffort eh, gick som en raketan när man förlorat tre av de fyra senaste matcherna men ändå kvar på, på eh, topp 4, så att. Eh, den rysningen och blocken har de ju kunnat leva på de här fyra men ni, eh, tåler nu tåler nog inte fler förluster. Nu måste de nog eh, börja vinna igen. Å andra sidan kan man säga att de har betat av de tre tuffaste bortamatcherna sett till hur lagen har gått. Ja, ja, Julgården ska väl in i så fall På en kanske tredje, fjärde plats Som de har nästa vecka Också Djurgården har gått jättebra På hovet senaste tiden Men som du är inne på Hjälm, Färjestad, Skellefteå, Skellefteå så, så Luleå Och Djurgården som, som väntar ska Oskarshamn mellan också borta Det är på pappret De fyra jättesvåra matcher I alla fall men vi kan väl ändå, vi måste ju dröja vid detta, vi kan väl dissekera lite och vända och vrida och lyfta på lite stenar kring det här eh, tabelldramat. och kan vi kolla på vad de olika lagen har kvar, vad har man kvar att möta? Tycker jag, fyra omgångar kvar alltså, tolv poäng att spela om. Ska börjar börja med rögle då? Eller? Jag antar att våra läs och lyssnare är mest intresserade då. Ja, men vi kan väl eh, ordna om deras eh, rest, resterande program. Nu Brynäs hemma då torsdag och sen Oskarshamn borta på lördag. På tisdag uppe i Stockholm då Djurgården på hovet. Och sen avslutningen eh, torsdag nästa vecka Malmö hemma. Ska man säga som hjälm så kan man säga allt annat än sex poäng i de närmaste två matcherna nu går ute i slutet, va? Om, man vill, om man vill till topp fyran. Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja, men känslan är väl att Rögle har om Rögle vinner mot Brynäs, Hörskarshamn och Malmö så har man råd att förlora uppe på hovet och antagligen ändå komma topp fyra. För det är så mycket annat runt om då där lag ska gå rent... I princip bakom dem och lagen ovanför dem ska ta minst eh, x antal poäng och allt sånt där. Så känslan är väl ändå att Rögle har råd att förlora på havet. Eh, beroende på vilken är så klart. Men, men ändå. Man behöver nog ta. Rögle står inte inför ett läge där man måste gå rent sista fyra för att komma till topp fyra. Det tror jag inte. Nej, men de har ju ett, ett drömläge nu, eh, får man ju faktiskt säga. Brynäs är ju avsågade och, och rätt kassa, om man får snacka hjälpspråk. <laughs> <laughs> ja, men de hade ju veckor i nyckelmatch hemma och, och hade ett, en superchans att liksom få kontakt inför den här avslutningen och, och gick på pumpen där och blev väl... 0-1, nej. 0-1, oh, ja. Yeah. Yeah. Yeah. Och sen Oskar Samborta, alltså, det är ju nu Rögle ska göra rycket. Sen, sen får man väl säga, ja de mån råd att fråga bort på hovet, men om man tittar på det här dramat i mitten här så är det ju hög... Hö, vad säger man? Jag är på mitt huvud. Eh, fullt möjligt att det blir eh, Djurgården Rögle om en vecka, typ i, i slutspelet. Så den matchen kan ju bli extra liksom, het av det, av det skälet. Förklara där du, varför du säger så att det kan bli Djurgården-Rögle i slutspel. Ja men det kan du för att ettan och tvåan möter ju play-in-lagen i kvartsfinal och trean möter sexan och fyran möter femman. Och Mattias Hjelm, lag ligger fyra och femman just nu? Det gör Rögle och Djurgården. <laughs> och trea i Färjestad som i så fall skulle möta HV71 om det här var sluttabellen för HV är sexa. Precis, så fryser vi här tabellen så det är inte säkert att det slutar så här. Men det, det kan ju mycket väl bli eh, de två lagen i, i en kvartsfjärn. Så den kan ju bli ruggit intressant av det skälet också. Någonstans så tror jag väl ändå rent dramaturgiskt hur det brukar bli i Skånederbyn. Så kommer vi väl någonstans landa i en slutomgång mellan Rögle och Malmö. Där eh, Rögles topp 6 eller topp 4 plats avgörs. det kommer säkert att ha allt att spela för. Och Malmö spelar för någon slags... Eh... Ja, Malmö är fortfarande hemmaplansvärda. Hemmaplansvärda play play eller play-in. De har fortfarande teoretisk chans att, att nå eh, topp 6 också, även om det känns väldigt långt borta. Så det är ju någonstans upplagt och får liksom en smash i, i sista omgången där det kommer att bli ett sånt eh, jäkla därby. Det är så roligt. Det är den matchen man nästan längtar efter redan nu ju. Nej, det kommer att leva, för de allra flesta lagen kommer sista omgången att, och gälla det, ju, det kommer att bli häftigt När man ser ett sånt program innan ser man dragit igång Och Rögle, Malmö, Rögle hemma i sista omgången Så känner man ju så ja men varför lägger de ett derby i sista omgången Det kan ju vara helt meningslöst Men det kan också vara precis som det är nu Fantastiskt upplägg Men det kan, det kan ju också Om man tillåter sig att segla iväg lite I tankarna kan ju också vara att man står inför Sista omgång där Rögle kan spika Kanske en andra plats i tabellen Och där man faktiskt kan Stå med det utfallet Att om Malmö vinner Sin play-in match Så blir det Rögle-Malmö I kvartsfinalen Det är också läckert nu, nu hänger det såklart på vilken, vilken lag som vinner där. För att etta Luleå kommer att få möta det sämst liksom, placerade laget som går vidare. Men eh, ja, det, det skulle kunna bli där. Jag hoppas på det i alla fall. Ja, jag hoppas också på det. Vilken matchserie alltså. Rögle. Malmö i en SM kvart. Shit, mm. var häftigt är det Men man? är det inte bättre att. Rögle står ut en annan äh, gått direkt till kvartsfinal slår ut den motståndaren och Malmö överraskar och slår ut Luleå eller något sånt där och så blir det semifinal istället. Ja men det är ju det ändå är Rögle. ja men alltså alla bästa sju ser med rögle och Malmö i ett slutspel är ju äh, drömmen. Ja men och, och, och se det, de två tågen äh, liksom krocka mot varandra i varannan kväll under sommaren är ju äh, hade det varit häftigt. Ja, det är blivit en episk serie. Det. Men det är, ju, alltså det är ju underbart nu. Nu står vi och spekulerar och tänker vad kan hända. Vad, alltså Det känns ju verkligen nu eh, också när man pratar med spelare och pratar runt och, och lyssnar i, i annan media. Att det, är, eh, det är nu allt avgörs. Alltså, det, det är, man, vi har pratat länge om spurten, slutspurt och införspurt och allt sånt. Men... Eh, den kommande veckan är det, det är då det händer, det är då det, det spikas vad de här lagen ska ta vägen. Jag måste bara få fråga er en sak innan du faktiskt pinpointar lite mer av vad konkurrenterna har för spelprogram i slutet här nu. Mm. Så vad tror ni detta att Brynäs mer eller mindre sumpade sin chans att gå till play-in när man förlorade här mot Växjö? Är det till rögles fördel eller inte? För när jag pratade med Anton Bengtsson efter matchen så sa han det, ja men nu måste de ju verkligen vinna mot oss. De har ju inget val. Ska de fortfarande ha chansen så behöver de i princip vinna mot oss så att det kanske gör att de kommer ut med en väldigt fart mot, mot just Rögle. Eller hade de, hade de vunnit mot Växjö så hade de ju mer eller mindre haft den här platsen väldigt nära. Vad, vad tror ni? Är det bra för Rögle till den matchen att Brynäs faktiskt förlorad mot Växjö. Ja, det är klart det. Har de vunnit i år har de ju bunkrat att De har kommit liksom toppad att kontakt med Växjö. Nu kan ju man räkna ut med röven att det ser rätt så mörkt ut. De har sju poäng upp och fyra, poäng, fyra matcher kvar att spela. Direkt. Och dålig målskillnad också gentemot ja, Växjö. kanske att Växjö vinner en av dem. Så, så blir det inte något slutspel. Så det är, vad skrattar då åt Linus och Lin? Jag tänkte att du sa precis rubriken på detta avsnittet. Ja. Vilken var det? Ja, det kan man räkna ut med röven. <laughs> och en bit krita. Ja. Nej, men det, jag ska väl på det Daniel säger. Alltså, det, det kändes som att den definierande matchen eh, för Brynäs del var nu hemma mot Växjö. Eh, det kändes eh, som att tåget gick och det kändes, kändes säkert... Eh, Spelarna också, även om det alltid finns en, en fara i att möta sista chansen motståndare så, uh, så är känslan att uh, det är klart att det hade varit bättre för um, um, eller um, för Röglets del så är det bättre att möta Brynäs nu än om de hade vunnit mot Vekor. Men och sen egentligen skitsamma om de hade klart ut det med den liksom, ambitionen Rögle har och det läge de har så ska de ge ut och, och ta tre poäng mot Brynäs uh, i vilket fall som helst kan jag tycka det, det ska inte spela någon roll Jag håller helt med där Helt med Linus, nu ja. Nu vill vi höra Ska vi dra dem utifrån? Skellefteå är ju två, Alex. ska vi bara betta av restprogrammen utifrån? Ja, men vi kan ta dem eh, lite. Ni får spetsa öronen nu där hemma eh, Så ni är med Det är alltså fyra, fyra motståndare per lag Och vi kan väl stanna till såklart vid varje lag Annars blir alldeles förrörigt Och säga någonting om, om respektive program Skellefteå då som fick Jocke Lindström förresten avstängd, va? I tre matcher kan det vara värt att notera. Mycket tufft avbrott. mycket tufft. Och som efter tio raka segar Torska 1-0 i Skandinavium igår. Också värt att notera. När vi nu säger Skellefteås restprogram. De har Malmö hemma, Linköping borta, Växjö hemma, Luleå borta. Klart görbart program, känns det som. Det känns ju som ett väldigt gynnsamt program. Eh, generellt. Malmö hemma. Eh, Malmö som eh, gjorde en ganska svag match mot Leksand nu senast. Eh, Linköping eh, borta. Eh, ska ju vara skillnad mellan de lagen om man tittar i tabellen. Har Växjö hemma. Har inget, har inget att spela för Linköping, alltså. Nej, ja, veckor hemma som vid det laget kan ha, ha säkrat sin play plats även i, i teorin. Veckor kommer ingenstans heller, så de... Och sen ett Luleå borta i något slags avslutande derby. Där också är eh, som, ja, Luleå kommer ju inte ha någonting att spela för. De har säkert seger men de vill ju säkert komma in i ett slutspel med en seger av Skellefteå. Så sista matchen är väl någon slags eh, utropstecken i deras schema, men de tre första känns eh, klart gynnsamma. Skellefteå hade Luleå hemma i sista, sa du? Borta. borta. borta. Ja, det är ju värre då, förstås. Lulio, när de spelar hemma, den är mycket, mycket svår. Det är derby här också. Det vet vi. Även om det är ett derby som inte gäller någonting så. Det är, inga, det är inga lätta poäng där. Men visst känns det för som att att har satts sig i ett drömläge och tagit några andra platsen. Mm. Det, det kan blir... vi ju konstatera. Speciellt mm. med programmet. S super stark liksom, sport på säsongen. Så har inte riktigt det här komma. De åt engelska blivit 0 2 under säsongen sett ut men det har ju liksom inte riktigt känts som ett topp två lag i, i mina ögon. Men, men jag vill lägga in den brasklappen här just med Joke Lindström det kan få ganska stor effekt jag, hade han varit med återstående alla fyra matcher då hade jag köpt ditt resonemang rakt av där. men nu vill jag ändå vara lite försiktig där Menar, och av de av de topp 6 topp 7 lagen så är det kanske det laget som är mest beroende av några enskilda pjäser också var av Jocke Lindström är en av dem så att eh, jag backar lite resonemang där. Vi går på Färjestad. Tredje platserade Färjestad. Skade Färjestad. Ja, de har läxan borta, Djurgården hemma, Linköping hemma, Växjö borta. Ja, det är det ett bra schema så här års. Det är också, de... ja det får man säga. Mm. Det är nog så att uh, Kollefter och Faistor känns preliminärbokade för topp 4 i alla fall eller? Mm. Uh, agree. Faistor har inte emot eller förlåt, skadeläget imotsar lite grann många skador på, på nyckelspelare, men tuffare uh, tuffar ändå ganska stadigt på. Rögle vet ni, Fyra Rögle, uh, Femma Djurgården. Uh, Luleå hemma, Färjestad borta. Rögle hemma, frölundar borta. Ja, det där, det där låter som dödens grupp. Jag tänkte precis säga <laughs> det. Där kan vi nog konstatera utan att ens blicka vidare knappt att det är nog det, av de här topplagen som vi går igenom här är det nog Djurgården som har på pappret tuffast uppgift. Det skulle, det skulle faktiskt kunna vara schemat som fäll om de skulle kunna gå nollar genom det här och, och hamna under topp 6 strecket. Ja, Jag tror inte de slutar topp fyra med de återstående matcherna. Men... Men det finns också en sak att lägga in här: att det kan vara en fördel att ha så tufft motstånd. De har ju bra ifrån sig när man ska in i slutspelet sen. Exakt. Mm. Och de är ruggit starka hemma mot alla lag. Så att de. är det, ja, det känns som det kan sticka åt två håll. För de svunger detta liksom så. Äh... Skulle det lika gärna kunna bli hävstång åt andra hållet? En liten notering som kan bli väldigt viktig i, när vi summerar detta är att eh, Djurgården har en målskillnad som är plus 4. Alla andra lag på eh, topp 7 har eh, över 20 plusmål att gå på. Så Djurgården har i nuläget betydligt sämre målskyllnad. Eh, Skellefteå plus 29, Färjestad plus 22, Rögle plus 21- HV då som är 6 plus 27 och Frölunda plus 26 som är 7. Så det är... Viktig detalj det där. Ja, mycket mycket viktig detalj. Jag det har en pinne till. Eh, sexa HV. Eh, då alltså... Eh, Oskarshamn hemma har de. Och sen har de Frölunda borta. Luleå hemma. Leksand borta. Halvjobbigt schema ändå. Ja, alltså ett... Eh, jag tycker väl ändå att... Eh, det generellt så, så är det ett, ett bra schema för och ska samla hemma ska man ju ja, kunna det, städa och då sätter man sig ju ett bra läge för fortsättningen. Frölunda borta är svår såklart. Den matchen kommer bli avgörande för de två lagen tror jag vad de är de ska svår. placera sig. Sen ett Luleå som en tar något att spela för hemma i Kinops arena. Även om Luleå är ett jättesvårt lag att möta så är det väl en match om man ska vara Eh, Ta sig ett direkt till sm kvartsfinal så kan man väl tycka att det är en match man man ska kunna klara av och sen då ett eh, sannolikt liksom avsågat eh, Leksand som då kan spela för, för att slippa möta till exempel Björklöven i ett jag, jag lägger in min åsikt här. Jag tror att eh, om det inte har fallit tidigt jag tror att de faller dit faktiskt på läxan borta. Hur konstigt den kan låta. Jag, jag tror läxan kommer att, att knipa den matchen. Av de här lagen så är vi ett av dem som jag kanske blir mest förbryllad över. Jag tycker att de, de presterar i liksom riktningar som är svåra att förutse. Ibland så faller de ihop och förlorar mot konstiga lag och ibland ser de, de nästan liksom osade mästarklass om dem. Jag blir inte riktigt klok på. Det känns som att de skulle både kunna flippa och floppa här. Men de har ju programmet på sin sida så att med det programmet borde de ju sluta topp sex tycker jag. Ja, det beror på, jag vill höra Frölunda innan jag, innan jag säger jag använder det. Lite instick angående HV är bara att Axel Holmström kom ut idag onsdag då att han missar resten av säsongen. Eh, eh, också en, en, en jobbig skada för HV. mycket eh, Vi avslutar då med, med sjuan Frölunda eh, som då alltså har 79 poäng och ner till åttan Örebro är det Fyra eh, poängsmarginal, de har 75. Så vi, vi tar en paus där med, med Sjöan eh, Frölunda. Och de har Växjö borta, HV hemma, Malmö borta, Djurgården hemma. Ah, den är ju inte enkel. De har två poäng upp till topp 6 just nu där HV alltså befinner sig. Stämmer. Och de ska ju inte ha fem poäng upp efter nästa omgång om de ska ta sig upp till, till topp 6. Så vilka hade de nu? Växjö borta. Växjö borta. Det tror jag definierar deras slut faktiskt, slutspurt. De har, Malmö har lite psykologiskt övertag, känns det som på Frölunda. Malmö har spelat bort Frölunda och sammanhang för. Men jag tror ju kring Frölunda, tror jag ju fortfarande att de vet mycket väl vad de gör. Jag tror fortfarande kanske att de... De har, har en, en plan läggd för att vara för att vara som bäst mycket längre fram. Det är hackar och knackar men jag tror fortfarande att de skulle kunna på, på ett sätt som ingen annan av de, top, av de andra eller kanske lag 2-6 skulle kunna flyga igenom de här och få ordning på grejerna oavsett vem de möter att bara maskinen mullar igång. Jag är helt säker på att de kommer att sluta topp 6. Och sen är det då som är frölunda att oavsett om, om de skulle hamna i ett play-in så är det aldrig ett lag man kan säga Nej, men det blir det är frölunda den här säsongen, det, det ser inte bra ut. För att med deras slutspelsrutin och liksom erfarenhet av att spela om titlar och allt vad det innebär så väger det så otroligt tungt när de väl drar ihop sig och de spelarna som finns som är så vana vid de här situationerna. Det är ju inga identifierade liksom, hål och svagheter i det laget. Det är bara ett, det har hackat. Jag tror de har, de har tränat rätt tufft. Det där. hade ju varit skillnad om det hade varit så. Ja men Lundqvist och Lars, de är borta resten av säsongen. Jobbigt, jobbigt. Det är nog det som avgör. Alltså, men det finns ju liksom inget... Nej, det är en slumrande gigant. De kommer att mula igång. Jag tror minst på lyder att tabellen kommer att sluta. Luleå, Skellefteå, Färjestad, Rögle, precis som det ser ut där. Och Djurgården femma. Och sen tror jag att HV byter plats med Frölunda. Så att Frölunda blir topp 6 HV utanför. Det är så jag spår att tabellen kommer att sluta. Eh, ja, min känsla är också att eh, topp 4 nog eh, blir, kommer att bli de lagen i alla fall. De har, ju, de har ganska gynnsamma eh, restprogram och de har lite liksom Rögle har två poäng till godo på HV till exempel det, det kommer att gynna sig men den här första ja, det blir väldigt väldigt intressant att se om Rögle till exempel liksom håller ihop i det här läget, det är mycket press Alla, för de spelarna vet ju också liksom att Brynäs hemma det är inte okej okay att tappa någonting där de måste ut och vinna den och det är samma på lördag det är det har de inte varit superbra på hela säsongen och, och hålla ihop i dem äh, lägena även om man ska säga till deras äh, fördel att de har blivit allt bättre på det. Men då kommer vi ju sökt in på nästa punkt också ju. På vårt, äh, vår fina whiteboard-tavla, eller hur igen. Mm. Hur du faktiskt mår. Sett till formen. Precis. Det har ju blivit... Äh, Eh, Rokador i Rögle i och med att Leon Bristet, eh, gick sönder vilket har gjort att dels har eh, den här kedjehierarkin som vi eh, pratade om att eh, när Rögle var fulltalig att nu ser man en tydlig given struktur, den slog sönder eh, en aning och sen slogs ju även eh, Rögles första powerplay som gick så otroligt bra när vi stod här för en vecka sedan eh, den, det har blivit ett stort hål efter Leonbrist, såklart. Där hade man hittat varandra och när han försvann så har det fått väldigt stora konsekvenser. Du skrev väl matchen mot Luleå och mm. och konstatera i powerplay att de inte hade gjort mål på... Ja, det var tredje matchen i rad. Ja. Mål. Det är klart att man dessutom av med Ted Buten som mot Luleå då så är ju den enheten verkligen sönderslagen ja. mot vad den kan vara. Ja och det är ju såklart ingen tillfällighet att Powerplay som var SHLs hetaste och sen försvinner en spelare och sen har du tre matcher där du inte får någon utdelning. Det är klart att det har påverkat och konstigt vi och annars när man har liksom tränat och spelat ihop en så pass vass enhet och sen så försvinner en så viktig pjäs som det om briset är. Det är klart att det får konsekvenser. Jag tycker nog ändå att det, man skulle kunna begära att det ser lite bättre ut än vad det gjorde eh, utan någonsin de lyckas inte ens ta in pucken i, i zonen och ställa upp känner som mot eh. Nej, jag jag säger absolut, det, jag säger liksom så kan jag inte sminka över det. Om det lät så så var det fel för i detta stadiet på säsongen att man tappar eh, ett par, det har vi också pratat om innan att man tappar ett par spelare hör nästan till spelets regler så här års vi har ju precis sagt Jocke Lindström av Stens och Holmström försvann i, i HV de tre mm. färgsta har massa skador Nej. så att man det är självklart att man måste reda ut det på ett bättre sätt speciellt nu när powerplay i synnerhet blir viktigare än på hela säsongen när det är tight och väldigt små marginaler i matcherna men alltså, så kommer jag som är lite motvals In här igen Ja visst Om man tittar på Luleå matchen Borta så var ju faktiskt rögle Klart bättre än Luleå i första perioden Klart sämre än Luleå och de återstående två perioderna Men Tänker man in då att det är serieledaren borta Som är seriesuverän redan innan Som har tio raka hemmasegrar Som släppte in Innan matchen 1,8 Eller 1,9 mål i snitt Hamnar man då i ett 0-2 underläge och på det sättet det är ju en, en markeringsmiss och sen en klockren styrning. Och det har vi varit inne på tidigare. Ett rögle i, kanske inte här i podden men vi har suttit och pratat sinsemellan. Ett rögle i typ två målsledningar, nästan omöjligt att hämta in i ett normalt fall. Och nu med de här förutsättningarna, jag, jag är blir inte så, vad ska man säga, jag tycker inte det är så anmärkningsvärt att det... Att det att det blev den tendensen i matchen när Luleå väl hade fått övertaget. Um, så jag, jag ser inte det som någon jätte, jätteproblematik där faktiskt. Att, uh. att, att man torskar mot Luleå borta um, på det sättet det, uh, har mängder av lag uh, gjort den här säsongen. Uh, absolut, samtidigt så, så är det ett rögle som, uh, som du sa, de ligger under. De släpper ändå sista i, i tom kasse. De har en ledning eh, som de ska försöka hämta igen. Och de skjuter fyra skott på, på de två sista perioderna. Ja, det är klient. Då ja, jag... det gör man inte sig själv. Lulio är, är bäst i serien på att spela den typ av försvara ledning hockey, eh, ja. Men eh, man måste ändå kunna eh, verka fram någon slags eh, i alla fall. Eh, bättre försök till eh, att uh, skapa någonting. Men det som har varit grejen med Rögle har ju varit deras förmåga att eh, liksom steppa upp och, och göra grejer som inte känns eh, görbara, typ åka upp och vinna i Skandinavien. men det är fullsatt och man ska fattar sex spelare. Då saknar man två viktiga spelare men eh, det känns lite som att spelarna, alltså Tänker kanske som, lite som du Elm att ja, men det är väl helt okej okay att förlora med två 0 upp. Det är mycket, ma mycket match för nu. Liksom. Men ett rögle som hade varit så liksom, på slaget och, och äh, äh, ja, fått vad ska man säga, mentalt liksom, där och på hugget och, och spetsigt hade ju i alla fall testat Lulig lite hårdare än fyra skott på mål. De har ju knappt De har knappt en målskan spela matchen. Jag menar bara att jag tycker att det ser såg lite jag tror inte det är så fysiskt slitigt kanske, men mentalt slitigt kanske lite. Det är väldigt mycket match från någon. Lyder mm. dessutom ingenting att spela för egentligen. Att de ska vinna serien, det, är, det hade de gjort ändå. Nu vill jag eh, fråga dig en grej. Nu tar jag eh, din roll igen. Jag gör det. Kör! För några sekunder. Ja, men i, när vi stod här i, för två veckor sedan så tog vi upp lite orosmoln. Eh, ett, jag nämnde då var Orka Rögle. Just med det här täta matchnet, den energihocken man spelar. Eh, när man är som bäst så vet ni och alla lyssnare hur det ser ut den här höga pressen, farten, liksom får med sig publiken, alla de ingredienserna som är otroligt framgångsrika. Mot Linköping hade man. Viss, man gjorde en bra match upp i karst mot Färgstadt trots att man förlorar, sen mot Linköping, lång bussresa, bensinen slut, lyckas vinna på straffar, och nu då mot Luleå. En anstårning krävs. Fyra skott på eh, två perioder som jag, jag var inne på. Eh, tätt matchfåndare. vi hade samma sak i slutspel tätt matchfåndare. Orkar man? Jag, jag, jag vill lyfta fram en annan punkt vi pratade där om just i det avsnittet också. Och det är orosmålet ifall nyckelspelare går sönder. Och det är precis det som har hänt här. Och jag tror att det är minst lika mycket förklaringen till att det nu går sämre. Faktiskt i det här täta matchen. Jag tror att det är en kombination där. Man kan inte vara utan Leon Bristet och Ted Bertén samtidigt borta mot Luleå. Och tro att man ska hämta upp det. Man kan göra mer än fyra skott, givetvis. Men jag tror inte de hade hämtat upp det ens med Ted och Leon i laget. Så viktigt, viktigt att de kommer tillbaka. Bristet är ju borta nu i alla fall resten av, resten av grundserien. Förhoppningsvis är han tillbaka lagom till till slutspel då Men ted Bertén, ja, det har väl du sen så småningom Den senaste Linus Men mm. ja, jag vet inte, nyckelspelare, går de sönder Jag tror det, det funkar inte För, för i ett slutspel om, om de viktigaste spelarna är borta Nej men de har ju varit Väldigt väldigt beroende Av några spetsspelare hela säsongen Och det är de ju allt jämt Måste man ju säga Ingen av er svarar på min initiala fråga. Alltså... Om de orkar? Ja, det gör de. De orkar, men de är beroende av sina, sina stjärnor. Utan dem så kommer de inte orka. Jag tror också att de orkar. Jag tror egentligen inte att de är så fysiskt utsvultna, om man ska säga. För de har gått på ganska många spelare och hållit nere i stiden som jag också har pratat om. Mm. Men... Ja, jag skrev en krönika för ett tag sedan när, när kollegor i branschen började febbra om att Rögle kunde vinna SM-guld. Så resonerar jag lite kring det och, och det som gör att jag är för, liksom tveksam är just lite det som händer nu. Att, att Rögle är fortfarande en ganska ung förening på de här. De är inte vana vid det här att spela varannan dag i en månad som man håller på med. Eh, Skellefteå, Färjestad och de här lagen. De mycket, mycket, har mycket mer inneboende erfarenhet i, i i sina väggar. Cam har aldrig coachat ett lag liksom på, eh, på seniornivå som håller på med detta. Det är, det är nytt för många. Och spelar man varannan dag som de håller på med i en månad så det går i, i sjok. och man kommer ut i ett, i ett formtoppat eh, sjok så går man... När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon i magen.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 Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svidea. In i ett läge där man torskar tre av fyra. Det känns också rätt så naturligt att man inte lågen går på lite lägre tal. Liksom. Men det är väl dags att göra sista pushen om de ska sluta där de vill. Mm. Fick du svar i Fick du då? Ja, ja. <laughs> Nej, Jag tyckte bara det var intressant. Ja och, men det är det, det är superintressant. Och typ för att det är någon faktor just med det här täta matchandet ju, och den typen av hockeyrörelsespelare. spelar. Um, om man ska gå långt så krävs det ju att uh, energin uh, i den typen av uh, ishockey räcker till. Säg så här, jag tror att rögle i ett slutspel kommer få det tuffare att vara utan Ted Bittén än Skellefteå utan Jocke Lindström än Frölunda utan Ryan Lash. Alltså Jag tror att Rögle kommer att vara ännu mer beroende av sina absoluta nyckelspelare än övriga lag när man är färsk i de här sammanhangen. Jag tänkte nämna det som en spaning, men det kanske ändå passar så här. Liksom. Jag kolla i, i, i statistiken för jorda mål i 5 mot 5. Att Rögle är väldigt duktiga i powerplay det har vi ju fått statistik på och fått kvitto på. De har gjort flest powerplay-mål av alla i SL, 38 stycken. Örebroåskanshamn har gjort 18 till exempel som jämförelse. Men när det gäller mål i spel 5 mot 5 så är faktiskt Rögle bara 10. De har gjort 82 mål vilket är ett snitt på 1,7 per match. Rögle har gjort 82 och 110 Luleå 102 till exempel. Luleå så man liksom är defensivt starka och så här. Men de har ändå gjort eh, 20 mål mer. Så det är det tionde bästa laget i 5-5 i fem fem, vilket väl också vilket kanske ändå ringar in lite det här eller, beroende av nyckelspelare och de gör väldigt mycket mål i, i powerplay. Ta bort, ta bort två nyckelspelare som är produktiva i powerplay så blir det lite mer, eh, ja, väldigt eh, trotslörande trotslörande lite story, mer trubbigt framåt. Mm. Så där ligger väl liksom, ska de, ska de bygga om detta till nästa säsong så är det väl, är det väl precis där vi, fel sökning hamnar att man måste krydda upp en, eh, hitta den här andra avlastande enheterna. Ja, det var om formen. Men hur är den aktuella formen? Nej men det aktuella läget i... I Rögle. Har vi har inte haft korrespondenta in på plats i Katena Arena idag. Det kan du tro. Yes, so. yeah, Nej, Skingra vi... frågetecknen för oss. Eh, jo, eh, Cody Curran var inte med på Rödes Han hade en eh, planerad rehab-dag i gymmet. Ingen fara för hans medverkan mot Brynnäs. Det har vi ju skrivit varit med om tidigare och har jag också varit ute när han inte har tränat och de har sagt att han spelar och det har ju gjort också. Ja. Så det finns ju ingen anledning att ifrågasätta trovärdigheten där? Nej, jag såg honom i, i, i salen också. Så uh, att han skulle vara sjuk eller något annat uh, känns ju inte heller aktuellt. Där har vi för övrigt en spelare som absolut inte får vara borta någonting i slutspelet. Nej, framförallt en spelare som uh, behöver gasa på honom om de ska... I, I de andra chansspelarnas frånvaro Blir han ju ännu ännu viktigare Det är nästan som man skulle vilja ha honom som får när, när Ted då briser borta Det är han väl i, jo, <laughs> Du fattar vad, jag menar. Jag fattar vad du menar eh, Men sen stora frågan då Ted Botens medverkan missar ju då eh, Lulio matchen på grund av en eh, Mindre lättare skada eh, Var på is under hela Träningspasset eh, Som en, visserligen inte var så långt Men han klev inte av utan genomförde hela ispasset Tillsammans med resten av laget och tränade också mellan Dennis Evoberg och Daniel Saar. Eh, där var det alltså då Anton Bengtsson som vi karriärade på den centerpositionen mot Luleå. Och att Terbotten kunde genomföra hela passet, att han spelade på sin tilltänkta position eh, tyder ju på att eh, han kan komma till spel mot Brynäs. Samtidigt pratade jag med Rögläs eh, fysioterapeut Kristoffer Alvingrip efter träningen. Och han var... Som han sa, försiktigt optimistisk vad gäller teleportens status. Men det är tydligen för tidigt att slå fast om han spelar eller inte. I alla fall utåt. Samtidigt kan det ju vara klart inom laget att han klarar av det här testet på träningen och spelar. Det vet vi inte. Utan att veta känns det som att han är ganska blygsam. där. Det är väl ändå erfarenheten. Tränar man under de premisserna... Så spelar man ju oftast... Under de här förutsättningarna också. För med jag tanken. För ja, kvar. precis. Är, kan han bara gå ut och ställa sig och vifta lite i powerplay så kanske det räcker. Ja, är, det, är, är det en skala som inte kan bli värre så spelar han ju. Äh, är den skala som, äh, är det som riskerar att förvärras? Och så här, så här ja men eh, Ted Buteen, vilar du två dagar till så är vi liksom helt safe då kan det inte slås upp till exempel eh, om det skulle vara utan av huvudetaget veta vad det rör sig om så att det kännning i gymske. Det är en sån skada som kan slås upp om man går på för tidigt. Men det känns ju nästan om man om man är lite cynisk men om man satte Rifalk i målet igår eh, man lämnade Britten hemma, jag vet inte om han var det var säkert för att han inte kunde spela såklart. men hade, hade det varit liksom allt skulle avgöras så tror jag inte att den målvakten, då tror jag nog vill, hade stått. Ja, och då hade du säkert, ja, det vet vi inte, men då hade eventuellt på temat på is också. Ju. Precis, men de skulle väl aldrig avslöja, eller aldrig erkänna eller säga det, men det är klart att får man väga så bryr sig hemma. Där kanske man behövs ännu mer än att åka runt och jaga ludlöpspelare summa som har rum om Ted Brutén eh, träningen vittnar om att han eh, klarar av det testet och kan komma till spel men inget är spikat förrän då matchdagen eh, men det fanns lite andra formationer och sånt att titta på och även backpar vilket ju nu är extra intressant med tanke på att eh, Craig Shearer har gått från kylan in i värmen. Det måste vi också prata om Ja, det är för övrigt en eh, Lars Winnerbeck text ja det? Har du helt rätt i yeah, det? när Var du inte med på rutt? Nej, det var inte. Nej. Eh, men i alla fall är så... Vänta du heller hjälm. Du kan ju dra något gammalt soil-walk-mög. ska trycka upp en Hans Andersson-låt rätt in i örat på vad, vad, vad, vad, vad var meningen, sa ni? Från, från kylan in i värmen. From, from heaven to hell, from coal to... Ja. <laughs> Nej jag vet inte De, Nej, de, de borta resor vi har gjort i ihop För att bevaka olika laghelm Och du har fått eh, Jag har fått spela väldigt lite av min musik Ja, ja. det finns en anledning till väldigt det Väldigt alltså. lite av min musik Det ja. tar 2,4 sekunder att få migrän av den Man har blivit, <laughs> fått spara in sig själv på så krufen Det är ju ganska soft musik ändå jämfört med vad man Skulle kunna hitta där ute No, I alla fall! Ja och väl! då, Samuel Jonsson. Vi karrierade på Cody Currens plats. Han spelade med Niklas Hansson. Eh, Erik Jelena fortsätter med Samuel Johansson Och sen då Arlen Lesund och Craig Shearer eh, Och sen Bertov eh, tränar faktiskt förhoppningsvis några byten med farvarden Hampus Gustafsson. Eh, som då gick in och, och avlasta på backsidan. Vilket då tyder på att Roberto är sjunde back. Eh, alternativ på läktaren. Eh, och då att eh, han på är den som är, är utanför laget helt. Men vi stannar väl tillbaka sedan då. Craig Shearer? Ja, men efter vår senaste podd så eh, blev han ju petad helt mot Färgstad. Och saksamma mot Linköping i lördags. Eh, vilket får vi se som en eh, rätt stor sensation måste jag säga. Det är ju en otroligt tydlig markering från tränaren att man är missnöjda med eh, Shearers prestationer. Sen tycker jag att han, han var bra mot, mot Luleå. Och det var ju inte bakåt som, som Rögle hade problem mot Luleå. Jag tyckte också att han gjorde en eh, klart godkänd match. Eh, samtidigt så... Eh, jag inte, eller samtidigt. Men jag, jag intervjuade honom eh, inför Luleå-matchen när det såg ut som han skulle eh, vara inne i spel igen. Eh, jag vet inte... Eh, för er som läste den kan jag väl skriva under på att det var någon slags... Eh, nordamerikansk eh, proffsighet i eh, att röka ja personifierad i den texten jag tror inte han sa exakt vad han kände nej det tror inte jag heller eh, men det var ju en, ett, ett sätt att skicka en signal internt och externt internt att eh, här är liksom ingen helig typ eh, fast jag är och lagkapten Eh, externt att det här laget håller ihop här är det ingen som står för sig själv eh, och gör ja, grejer på egen hand ni förstår vad jag menar, det var liksom ett, ett statement i, i 2500 tecken Men och, Det får man väl säga när man ändå, ändå är svaret här ett tag, man har varit med om liknande eh, petningar eh, det är lite våghälsigt att göra det eh, man, man, man, det vill ju till att man vet vad man gör, för det är klart att man skickar ju en. Det är en väldigt, väldigt tydlig markering. Några omgångar från slutet så skickar man upp assisterande lagkaptenen Och förmodligen en av. Han är ju kanske på Palmer eller kom in sent lönemässigt med artistskatter. Så det är ju en, en jäkla markering, måste man säga. Men är, är, den, är den rätt då? Var den rätt? I syftet att väcka Craig Shearer eh, så det, tycker jag väl att den är rätt. Om man kommunikationen mellan honom och tränarna har varit eh, på någon slags rimlig och tydlig nivå eh, så ser jag väl ingen... Alltså, det är väl det också. Ingen i hela Craig Shira har en säsong bakom sig som har varit väldigt skakig. Om man nog ja, men hur, hur ska vi få igång honom? Vi kanske måste göra någonting drastiskt för att liksom skaka om honom och, och skicka den signalen. Ja, då är det kanske, det var det kanske det de hade kvar och, och kunna göra för att få någon slags effekt. Ja, jag tycker ju att det är sunt tänkande hos en tränare där, när ni pratar om att ingen är helig, det finns inga heliga kor så, oavsett titlar, oavsett CV, bakgrund, erfarenheter hur bra man har varit någonstans måste ju om det inte är dagsform, i alla fall vecko eller månadsform sätta standarden för vilka som ska spela och han han har inte varit tillräckligt bra helt enkelt för att, för att få fortsätta kontinuerligt att spela. Nu kommer man ju in mot Luleå igen, men jag tror inte det bara var en markering att vakna, utan mer att nej men, vi har. Andra backar som har varit bättre än dig på scenen. Ja, det jag nog under på där genom det resonemanget också att det är en konkurrensidivision precis som att Samuel Johannesson har kommit in från juniorlaget tid och säsongen och spelat till sen topp 6-plats där har man inte flyttat på honom överhuvudtaget och han har ju varit bra samma sak ska ju gälla en erfarenhetsspelare som inte har varit bra att det ska få någon slags effekt för vad skickar det annars för signal till de backarna som är Eh, kunde och utanför laget om, om det är liksom en back med hög lön och assisterande lagkapten som spelar trots att det är rent hockeymässigt kvalitativa eh, är sämre. Det blev inte heller bra. Nej, sen tror jag att eh, det handlar nog också mycket mer om eh, än bara spelmässiga prestationer i matcherna som vi ser. De är, de är tillsammans mycket mer tid än så. Det är någonting man har lärt sig av, av Abbott. Så de har höga krav vad gäller karaktär, vad gäller hur man tränar, hur ser hans fysiska status ut. Är det han som tar i mest på gymmet? Det kan vara att man kanske har sett, sett någonting som man vill skaka liv i och liksom säga att antingen, så det här är vi inte nöjda med, antingen så får du liksom packa ihop eller också får du skärpa till dig. Det, det är upp till honom att ta den på två sätt Sett till prestationen igår så är det ju ut som att han äh, har tagit den på rätt sätt. Det var ju, det var ju motsatsen till någon slags liksom, äh, markering från hans sida. Han. Det ser ju verkligen ut som att han vill in och, och visa. att. Äh, och han klev ju också in väldigt tredje backbar. han var väl ur den här sjundebacksrollen. Yep. Så någonstans så... Om man ska gissa och utläsa i alla fall signalerna som skickats så, det skickades en passning och han verkar ju ha tagit den eftersom han togs in i, i värmen. När kom den tillbaka? Ja, ja, nej men, alltså jag är ju smått allergisk mot typ... Eh, en gång in, aldrig ut som det var i svenska fotbollslandslaget en gång i tiden Det ju, spelar ju ingen roll Hade man väl tagit sig dit så kunde man ju prestera skitdåligt över tid Och sen kommer man aldrig ur det Man fastnar i den där svängen och sånt där tycker jag är störigt ja... Vad fick du landslag och bäck? <laughs> Exakt, om det du var han Nej men jag, bara svenska landslaget i fotboll Det har varit så i många lag Det måste ni själva ha sett och märkt ibland Stört er på du kan förtöra hela listan i en annan podd. Oväntad skallning faktiskt. Ja, Skit ja, <laughs> Nej men nej. bara mer att jag tycker som jag sa, det är ett stecken hos en tränare. Och jag, jag gillar det. Så ur den aspekten, plus i kanten för är bort för mig, att våga göra sådana drag. Ja, men allt som de gör bygger ju på det liksom att man ska tävla. Och det är klart att kan man, ska man premiera folk som gör det bra som de har lyft upp folk i hierarkin, då måste man ju på samma sätt markera när man är missnöjd. Det, annars blir det ju liksom ett ihåligt ledarskap om man tittar mellan fingrarna om det nu är och, och prestationer åt andra hållet. Så att, jag håller med. Det, är, det känns som en... De har jobbat till sig den liksom kulturen i klubben att det är så det funkar. Hade detta hänt liksom under en annan regim så är det mycket möjligt att det hade kunnat landa lite annorlunda. Redo för kedjor? Mm. Ja! Daniel Saar, Ted Brotén, Dennis Eberberg då. Dominic Bock med Simon Ryfors och Nils Uglander Eh, och sen då Erik Andersson, Anton Bengtsson, Taylor Mattsson och sen eh, den tredje linjen där, eh, Mattias Sjögren, Christy Sousa tillbaka i en farvarsposition igen på den här träningen. Han var ju också vikarierande eh, center mot eh, Luleå. Och sen var det, tyckte jag i alla fall, att Melkor Eriksson eh, körde en hel del på den positionen. Eh, där är väl eh, Adam Elström såklart också... Eh, högaktuell att spela, men jag vill bara lägga in en liten... Det jag såg var att Melko Eriksson fick mycket tid i den kedjan under den korta träningen ändå. Så ta med er det lite. Han bara. kom ju in också i tredje perioden mot Luleå och petade han på sånt där, så att det är mycket möjligt att han faktiskt får chansen från start då. Och täckte något monsterskott och så är det någonting den ja. tränaren gillar, så är det det. Så här är oss. Behöver inte betyda någonting, men om Melko Eriksson nu hade startat mot... Brynäs så vill jag inte sitta på pressläktaren och tänka att det var du ha nämnt i podden att han <laughs> tränar mycket där. För det är ju ändå äh, någon slags äh, minispaning från träningen. Vaket, träning. eller in mycket vaket. Ja, ja. Man kan väl också säga att äh, Adam Gäström gick väl på någon lusing upp i Luleå så det kan väl vara äh, fysiska och komma också kanske. Ja, jag man är tveksam. Jag intervjuade Adam om efter faktiskt äh, och den texten kommer på hd.se i... Äh, under... Eh, vad dag idag? Torsdags morgonen blir det ju. Så håll utkik där om ni vill eh, läsa ett snack med honom. Då ett snack. Nej, just det. Förlåt. Jag är... Fortsätt. Jag är kalkad i mitt huvud just nu. Eh. Eh, nej, men det var väl egentligen det. Alltså, det är ju nu då förutsatt att teleportering kommer till start såklart. Annars så kommer det att flyttas runt väldigt mycket och folk får byta positioner och annat, men... Eh... Det vi kan konstatera är ju att Dominic Boxe och Marie Förstin i Soglander får fortsätta ihop. Och då att Chris Sousa får gå ut på en igen. Och då att Anton Bengtsson återförenas med Erik Andersson och Taylor Mattsson. Och Taylor Mattsson... Får jag bara säga en grej innan du slutar den meningen. förutsatt nu att Taylor Blitken är tillbaka så faller ju liksom strukturen som de vill ha det rätt igen- det ska bli intressant att se om Ted inte spelar vad de gör. Jag, jag, tyck, jag begriper fortfarande inte varför de flyttar, flyttade Anton Bengtsson till den kedjan med Sar och Everberg. tycker de hade alla konstaterat att det inte fungerade förra gången. och Bengtsson själv har själv vittnat om att han inte tyckte om man nu skulle flytta in De Souza som forward så begriper jag inte varför man inte satte honom där och så hade man kunnat eh, som center. Exakt. Ja. Mm. Och därmed liksom slippa röra i en kedja mindre. Men, eh. Vi får väl se då mm. Då fortsätter jag nu Vad säger du säga om Taylor Mattsson? <laughs> jo, honom eh, pratar jag om eh, I samband med träningen och efter träningen Och eh, jag börjar med att fråga honom Hur han ser på eh, Den här spurten och eh, Tabelläget och eh, allt som väntar Han nu de, den kommande veckan Så vi kan väl lyssna på det Ja, det ska bli kul här med final four games. matchen Det är en of the year. De här matchen är tight, but uh... Yeah, we just take one game at a time and all our focus is on the Breenis game actually. And uh yeah get back to playing our game and uh get back to playing really hard hockey and uh controlling most of those games is our key and uh yeah, get back to playing hockey It's been uh made it successful the whole season here. Hur jobbar man mentalt som spelare för att vara så bra förberedd man kan? Yeah, you just uh I think communication is big for us too that makes sure we're all on the same page and everyone's doing the same thing out there. It's uh that's gonna make us prepared and uh yeah, get all the details we need before every single game power it's be the keys moving forward. Du är en av veteranerna i den här klubben då varit här väldigt länge. Vad hade det betytt för dig att gå långt i ett slutspel med Rögle? Yeah, I would mean everything. It's uh it's my mother club here now, so I uh I wear Rogla on my sleeve and it's something that I'm very proud of and uh it's a special special time of the year especially for Rogla and uh yeah, just looking forward to the, to the push here and uh we have the team to do it. it's just a mental thing for us and uh yeah, like I said, get everyone on the same page and just uh drive forward. På total anledning och bakom att har dippat ner lite de sista två matcherna? Yeah, it's tough. Everyone's pushing here at the end, so uh, especially on away ice, uh, you got to learn to play very simple to start games, and uh, you got to get the lead on those away games and then not play from behind. Uh, it's kind of the, maybe a little bit of dips, but I mean, we've been close to those games as well. They've been one-goal games, a lot of them except, except for the last one. But, uh, yeah, just uh, get our energy back up here, get everyone healthy, and, uh, yeah, get back to our plan, our game. We'll get to our details that we need to do, and, uh, yeah, just lead by example out there. Hur mycket tittar man i tabellen som spelar när det är så så tight? Yeah for sure you you obviously look at it you want to know where you're at before every single game and um who you're going out against and who you're playing but uh when it comes to game time we're obviously focused on every single shift and every single period uh that's that's our main focus and I think if we focus on that everything's going to take care of itself we have uh if we put the right focus on the right things uh, everything'll be good jag hoppas att vill du personligen bidra med under den här sista spurten. Yeah, it feels like uh with me Anton and Eric we really found a, a hard game to play against and uh yeah, a line that really you can rely on moving forward and how we want to play uh, every single shift and uh take care of the small details and just work hard together. Uh, that's what this team is built around and uh yeah, just looking forward to that, working hard and showing the way for our whole team and how we need to play uh, moving into these important games. Då så. Taylor Mattsson, då lämnar vi kanske, eller kanske, vi lämnar laget i sig med aktualiteter och glider över på spaningspunkten. Jag har ett par korta tankar, har ni några? Äh, men vi har ju skrivit upp Bilan, Snedstrik, Rundberg på eh, tavlan och det är väl en spaning att eh, slutspelsfebom eh, liksom infinna sig, positioneringarna startar. Eh. Vill någon som vill dra episoden i korthet, vad som hände? Nej, jag kan göra det då. Det var väl Bulan som skulle möta Frölunda. Luleå skulle möta förlunda och Bulan Snackar om att de skulle möta ett bottenlag och Roger Rönnberg sin vana trogen reagerade hårt på detta och blev en någon slags presskonferens efter den matchen som var inte den härligaste man sett. Det ser ut som en sexåring som Stod upp och sa att de hade blivit mycket upprörda där hemma. Noterar ni detta? Eller? Ja, det känns väl som... en Jag har inte sett det. Det känns det som att Rumba är krok och flöte och hela fiskespöte, eller? Ja, det känns det så. Han, han reagerar på att folk där hemma hade blivit upprörda. Så Budlan stod ju som vinnare bredvid. Jag fattar inte varför han inte. Han kunde bara sagt Är det du som pratar om bilen? Jag ser inte dig För alla våra står i vägen Du kan väl komma tillbaka när du har vunnit något Med din dörgräva hockey ja. Så hade Rönnberg gått därifrån som segare Istället för att se ut som en sexåring Eller så hade det kanske fortsatt med ännu mer Verbala smockor Ja det är möjligt Men, eh, Det är väl härligt att eh, börja elda på Det ska bli intressant att se eh, Det känns ju som att eh, är det ett lag som skickar bara facklor rakt in i som motståndarsomklänsrum? Tror jag inte. Vad tror du, Linus? Jag hoppas det, för då blir vårt jobb lite roligare också. Men vem skulle göra det? Ja, Tänk men... tillbaka under hela säsongen. En match i taget och ja, respekt bara, för motståndaren. Det är ju bara och... i så fall. Eller alltså, Ja, alltså, ja. Jag bara tänker i, i en slutspelsserie framförallt alltså, matchserie så kan man ju använda media som ett verktyg och, och försöka eller igång eller söka eller göra någonting också. Nej, jag det jag. Jag, men jag tror i så fall att det är sanktionerat från högsta ort. Att, jag tror inte att det är rätt mycket alldeles för välkammade pojkar känns som i det laget. Jag har svårt att tänka mig att någon går att Gör någon vansinnig attack På en motståndare nej, Det måste till att det är en ful tackling Som skadar någon Eller något annat sånt där Något skit som har hänt under matchen För att det ska fortsätta efter matchen Men bara för att man har förlorat eller nej, alltså Jag kan inte se någon Vem skulle det vara i hela rögränsen Som skulle gå ut och göra en, en bulan till exempel det är jänkarna det... i så fall Det får Nej, vara Cody Curran jag, eller något eller, Jag tror ni underskattar det lite alltså, Vadå, skulle liksom inte Leon Bristet Kunna använda sig utåt Av media jo, det till är inte, och, absolut Ja, då har vi en till exempel Skulle, <laughs> inte, skulle, ja, inte, okay, skulle då. inte Dennis bara kunna skicka en känga För att väcka sitt lag och, och säga att De här har ingenting att hämta mot oss till exempel eller alltså något sånt Va? Kanske. Så, så, men då, det har väl varit intressanta grejer hela säsongen. Det måste kanske behöver det vi fiskar efter. Jag ser kanske något liksom, ordkrig framför mig. Ja. Det, är kanske, <laughs> det är kanske där jag har svårt att se dem. Men det är klart, det är ju, det är ju gott om intelligenta människor. Så att, Fast det är en helt annan sak att de är intelligenta. Jo, ja, men menar... Det är väl skillnad liksom, på att starta ett ordkrig för att man hävar ur sig någonting obetänkt eller något aggressivt. Liksom. Det är väl något annat att liksom, känna att vi behöver sätta press på domarna eller någonting genom att skicka ett budskap. Ja, jag tror inte ens Leon Bristad eller Dennis Eberberg skulle säga något nedvärderande bara för att trigga gång ett ord. Nej, det, tror inte, det är kanske den skillnaden vi får göra. Liksom. Det är kanske ja, där ne att... Nedvärderande vet jag inte. Alltså, men eh, så här om... om om det finns ett, ett läge där, där uh, spelarna känner att nu, uh, nu går jag ut och säger detta för jag tror att detta kan uh, gynna oss som lag om jag liksom tänder om brasan någonstans. Och, och, uh, för, det kan vara få elda igång egna fansen eller, eller skicka en liten sykning, vad som helst då tror jag liksom inte det behöver vara sanktionerat eller sånt. Jag tror väl ändå att det finns spelare som har varit med och gått långt i slutspel. Dennis Erberg har ju vunnit två VM-guld och TBT har varit långt framme. Jag har själv vunnit SM-guld. Jag menar, där, där finns ju ändå folk som, som kan spelets regler lite. Jo, jo, men, det, men... men, men tro, tror du jag var säga från, tror du att för att ta just Bulans uttalande? tror du att någon i Röglas skulle kunna säga något sånt, äh. Vi, vi mötte ett bottenlag. Jag har jättesvårt att se det. Jag, jag, jag, jag, Nej, jag det... tror verkligen inte det. Nej, alltså, ser du Niklas Hansson framför dig startat ordkrig? Eller Anton Bengtsson? Eller Taylor Mattsson? Eller... Nej, jag har listat andra spelare <här> som jag <här> kan tänka mig äh, inte liksom, äh, skräda ord när det är äh, Nej, det ska, bli, det, det ska också bli intressant att se. När de blir liksom lite upptryckta mot väggen här. Eller det börjar... Bli oerhört höga insatser Hur svarar man på det? För det är klart att det, det är en annan sport Som börjar om, om någon vecka här Precis Och det ställer andra krav på äh, Det ska bli roligt intressant Det är mycket möjligt att man underskattar Eller, eller liksom har Vi får äh, vi ställa bra frågor helt enkelt Vi får vi göra det <laughs> Vad tycker du egentligen om Malmö? <laughs> <laughs> ja, ge oss den alltså det behövs ju inte, det är ingen som behöver uh... Ja det är väl om det ska bli den motståndaren Då kanske jag får reverera min uh, Förhands uh, Spaning här om vad som komma Skall eller inte mm. Vad är du för spaningar hjälmen? Ja jag, jag har ju ett mejl här alltså det här, är ju, det här är ju lite själv, självupphöjande, själv självupplyftande, egocent just och allt det där. Men, en man, revansch. Man det, är, det är inte så att vi är framme vid dessertarna. Vi, man blir ju ändå lite glad. Jag vet inte om jag ska nämna vem där som har skickat det här. Men jag kanske kan säga vad som det står. Nej, det jag. Nej, inte jag. Nej, men, nej, det tycker jag är integritetskränkande. <laughs> ja, det står jelm du har rätt igen Med tre utropstecken och jag, jag reagerar över två igen ja, ja, jag, jag, jag reagerar, reagerar jag... över tre saker jelm Rätt Och igen ja Det finns ju mycket att argumentera mot i de tre åren Kul din mamma har skaffat e-mail <här> <här> <här> och, och sen så är det en bilaga äh, Här också i det mejlet Som jag har dragit ut Och så står det Fruktsallad och lek inom parentes. Fruktsallad är en sällskapslek som går ut på att deltagarna ska byta plats med varandra. Leken påminner om hela havet stormar. Det var ju någon som... Påminna ganska... om, ja. Det... Men här jobbar vi med sanningar. Vi kan inte ha något som påminner om. Det var någon som blev ja. ganska idiot för en vecka sedan. Vi är väl ändå faktabaserad podd, eller? på eller? Exakt, påminna om. <laughs> du kan liksom ju ta med dunkjum och... Brännboll Fruktsallad! Vem vill du vara Daniel? Bananen och eh, Linus, apelsinen Jag kan okay, ju på samma tema här. Jag tycker det är underbart Så fort vi spelar spelat in podd så får man alltid något mejl Om eh, någon liten kochering Jag fick också en liten banning på När jag eh, snabbt redogjorde för begreppet Saucerpass eller så, När de pratade om Aha, sås att och, och är jag tefat uttryckt Jag mig lite slarvet att, att, att den ska gärna upp i luften och, och landa som en macka också Mm, bra, det är en lärdom för mig med. Så den ska flyga och landa? Den ska flippas överallt. Vad blir den, jag har också fått något med om den jag har skrivit det i någon text. Men vad blir den liksom svenska översättningen på Social Pass? Ja, det... Är det en sås inblandat? Eller är det... Macka med smör på? Nej, ah, men detta är ju... Detta måste vi ta reda på till nästa Så, kan, ni inte, kan ni inte bara tala om för oss vad det är? Ni som verkligen vet. Bomba på med mejl till uh, ruglepodden.hd.se Nu blottar vi oss rejält. Ta tillvara på det och uh, mejla och uh, rätta oss. Här står vi och såsar. <laughs> ja. Och Daniel. Ja? Du måste bara få med... Vi måste få med några ord här. Du har varit i New York- varför var du där och vad gjorde du där och hur var det? Det var en hockeyresa som hade var med och arrangerade och ett trettiotal läsare hakade på detta. Så det var ett ystert sällskap som lämnade Kastrup i torsdagsmorse och kom tillbaka igår morse och var på guida på Madison Square Garden och tittade på New York Rangers Philadelphia i söndags bland annat. Fick se Henrik Lundqvist i målet. Och Mika Sibanejadgjore två mån Så det var en Det var en fantastiskt rolig resa Fantastisk stad och uh, Otroligt härliga människor Och vem vet, det kanske blir fler tillfällen För er som inte var med på den här För det var ändå ganska många med Men det är ju många av er som inte var med Du kunde upp fler så kan vi väl lova Och berätta om det här i podden ja, Det har väl varit uh, lämpligt Att ge folk en heads up på detta Tycker jag, jag fick uh, 30 nya kompisar Det var mycket trevligt Ja, det är bra. det är bra. Bland annat så var det en här som var med som hade missat två hemmamatcher mot Rögle sedan 1963. Han missade sin tredje i lördags mot Linköping. De andra två opererade ryggen så det var väl giltiga från frånvaro på alla. <laughs> Mäktigt! Ja, det är stort. Det är riktigt, riktigt stort. Därmed är vi i mål. Jag tror det vi kan väl upprepa direktiven från alldeles i inledningen. Gå ut till Sjöholms och säg vågen till vågen så blir det, blir det halva priset på... Vad var det? Jag kanske ska ta, ta lappen så du är bara rätt. Ja, gör det. Nu sen kan man väl säga att vi är tillbaka om två veckor va? Vi skiter i nästa vecka. Vi kommer inte ha ja, något att snacka om. Det känns som att vi har... känns vi helt iskallt. Ja, ja. Vi struntar i det. Ja, det gör vi. Halva priset på fikabröd, frallor, hjälm. Här är vi noga med att vara riktigt korrekta med uppgifterna så det känns viktigt att trycka till med detta. Och det var, vad skulle man säga? Vågen för vågen? Ja, jag tror det räcker att säga framme vågen. Nej, det kan man... Vågen för vågen. Säg det. Säg det. Och vi kör såklart nästa vecka. Eller hur? Ja, självklart. Givetvis. Ja. Tack för uppmärksamheten den här veckan. Hej med oss. Hej.